Чудомир, един живот, маничкото селце Дунково, хе, високо в Балкана, брои само от девет къщи, струпани вдола около бялата чешма, сякаш слезли да се напият със студена, вода и пак да излязат по слънчевите поляни наоколо. Девет къщи и три, кошари. Най-крайната къща е Цуньовата. Старко робест дъп с възправени по, с му сечени букачкия пази от студ и пек. Крекнал бай Цуньо, остри. Вейки за бобището. Отсреща до стълбата Минка изрязва от скъсани дрехи, и вици от парцелена черга и често поглежда към по-малкото си братче и сестриче, които са под стълбата и си успорват една пупната кратуна. Едното я дърпа към себе си и другото я дърпа, без да издава звук. В полите, на Минка има котенце, черно като арабче, а до него голямо кълболт, парцелени изрезки. Но около тишина. Само далече през два дола към. Усойната едни кос свири, ама дали е кос, или по-големият брат Дунко, който пасе козите и свири също като кос, не се знае. Байцо ни от дялка стеслата и поглежда към Минка. Пак дялка и пак поглежда. После въздъхва дълбоко и подвиква. Еминке, еминке Мари. Хо, какво, Тейко? Ти знаеш, че на есен ще трябва да тръгнеш на училище. Знам, Тейко. И аз, и Дешка, и Минко Чинин ще ходим. На Минко му ушили, турбичка вече. Турбичка ще трябва, букварче, тетрадка, моливче. Ами като си нямаме. Парички, какво ще правим, а? Е, ами тогава. Чуди се Минка и слага кълбото на стъпалото. Котето, пресяга с крак към него, но тя го первалеко и то пак се свива в полата и кратко. Нямам, тейковото. Никак си нямаме парици и ще трябва да идеш в града да си спечелиш, както направи кака ти преди години. Минка нищо не отговаря, оставя котето до кълбото и почва да изтърсва полата си. Ако не искаш в града, ще те пратим в онова, голямото село, дето живее, Леля ти куна. В Жермен ще те заведа у едни много богати хора да им пазиш, детето. Само детенцето, такво с, друга работа няма да вършиш. Ще постоиш. Там, дето почнат да зреят тиквите, и ще си дойдеш тогава за училището. Хората са добри, ще те хранят с хубави гозби, дрешки ще ти дадат и като си. Дойдеш, ще ти купим и цървулки да припкаш, да припкаш с тях. Искаш ли да? Идеш, а? Леля ти всеки ден ще те спохожда и няма да усетиш как ще мине времето. Че знам ли, Тейко, каквото речеш ти? Пукнатата кратуна е завладяна от братчето и сестричето му почва да писка. След няколко дена Минка и тейко и кратко пристигнаха в Жермен. Господарят на Минка, участък Фелчер в Жермен, е опериран и лежи в болницата. Жена му ходи веднъж, дваж го види, а през останалото време, по цял ден митка и селото. На конти се излезе. Минка е съмсамичка в голямата къща стесен и крив двор. Мъчи се да храни детето, но тоскувало. челюсти, не ще да вземе нищо и врещи, врещи. Тя го люлее, то още поврещи, взема го на ръце, друса го, разхожда се с него и стаите, а то все врещи. Започва да му пее тъжни песни, слушани от майка и кратко, но и това не помага и, постепенно песента и кратко избива на плач. Плачат дълго и неодържимо и двете, деца. Най-после малкото, уморено, млъква и заспива. Капнала от умора, заспива, прегърнала люлката му, и минка. Слънцето се свлякло за трида и сякаш там от татък е запалило голямата гора. Камбаната бие за вечерня. Добитъкът се връща от паша и гъста облак прах се. Носи над селото. Завръща се и господарката и започва да я блъска. Тейди ти поръчах, а? За това ли си дошла тук? По цял ден да спиш. Вади, ли вода от кладенеца? Поля ли пипере и цветята? Опрали на детето, пелените? Мързалана. Защо мълчиш? Минка, санена, залита и тръгва да вади вода, но господарката пак се развиква, къде тръгна пък боса. Нали ти дадох обувки? Минка нахлува нейните громадни и скъсани обувки, но не може да пристъпя се тях, а трябва да ги влачи. И този дълбок и страшен кладенец с грамадна, дървена кофа, вързана с синджир. Като я спуска надолу, трябва да държи синджира. А когато трябва да я прихване и изтегли пълна навън, очите и кратко, изкачат. Седната ръка държи вретеното, а с другата се мъчи да я притегли, но тя е само на 6,5 и половина години и сири за такава тежест. Издигнала я до повърхността, на няколко пъти се опитва да я. Изтегля и като не може, увисва с две ръце на вретеното и се разплаква. Отново с глас. Дочува я господарката, пристига, изважда кофата и почва да. Рогае! За нищо не те бива! Отде се допиля такава? Върви при детето, че като те, цапна! Донеси голямата тенджера да я напълним и я сложи на печката. Запали! И огъня! Чули? Минка влачи големите скъсани обувки отива към къщата и тихо проплаква. Малкото, усетило, че майка му е няма, заплаква и то. Минка го люлее и поглежда през прозореца. Какъв грозен двор! И това сухо дърво в дъното, колко е страшно вечерно време! С тия два клона, сякаш две ръце опанати да, дръщат с ногти небето. И този страшен кладенец. Минка се сеща за тенджерата, грабва я и хуква пак навън. Връща се, запалва огъня. Вечер до, късно ми е паници, изтрива почернели тенджери и тигани. Един ден пристигна и господарят. Сух, приведен, намусен и той все мърмори, се нищо не харесва. И все се карат двамата. Викат, крякат в тяхната стая. Пътук и стол, чиния се щупи, тя почва да пищи, а той бух, бух са, юмруци. Ще избягам, мисли си Минка. Да зная пътя, още утре ще избягам. И тази, леля куна поне веднъж не дойде да ме види, поне веднъж да се отбие. И, татко, и той уж щеше да мине. След малко влиза господарят, заканва се с пръст и дума, ти чу ли нещо? Ако си чула и видяла, да мълчиш и не казваш никому, че ще, те хвърля във лейкиния кладенец, фоня за постелия, дето е до блатото, край село. Тъй да знаеш. Ще те хвърля и никой няма да знае къде си. Минка трепери, та цяла се друса. Какъв страшен, зеленясъл кладенец и колко, е дълбок. Тя ще си мълчи, няма, няма да каже никому. До есента. Дорде, озреят тиквите. На следното лято, след много молби и сълзи, Минка пак е слугинче, но сега, в други дом, в града, и пак се грижи за малко дете. То обаче е крутичко и. Не ревете й, но пък е голямо и много тежко. Та кога го носи, ръцете и кратко се откъсват. Тежко е и дебело, защото постоянно го тъпчат с храна. На нея също и кратко се яде мляко с захар или от оная кошница, детото сладко мирише. Но никога не и кратко дават да кусне от тях. На котката дават, а на нея не. Само, когато я пратят в зимника да вземе сирене, си отхапва малко, но трябва. Бързо да се дъвче и погълне, за да не разберат. Господарите тук не я мъчат, и не я плашат, но я държат, се не дояла и гладна. Защо не и кратко сипят поне, веднъж една паничка, а я карат остатъците от тните чини и да обира. И, винаги не доспала, капнала за сън. Вечер, когато те хъркат, тя мие, чисти, разплита, разпаря, се нещо измислят. Сутрин ще почисти и лъсне печката. Ще запали огън, ще сложи вода да се топли, ще мете кухнята, из двора, ще Порива, дърва ще пренася. Веднъж я накараха да закори пиле, а тя от страх цяла трепери, но няма как. Заповедта трябва да се изпълни. Сложи пилето на дръвника, взе малката. Брадвичка притвори очи и замахна, но му сряза само човката и то хупна из двора, а тя с брадвата в ръка гледа го и плаче с глас. Улови го пак, улови го. Кръщи през прозореца господарят. Минка обаче, стои на едно място и е страх да приближи кървавото пиле. А господарят, мърмори, едно пиле не можеш да заколиш, за какво си ми тогава? Бягай, тогава да туриш да се топли вода на печката. Минка хуква, за да не гледа как повторно ще колят пилето. Печката е, загаснала. Ах, тази голяма печка, дето се пари посред лято. Съседите си. Готвят на котлон с въглища, а те все на печката, и то са сурови дърва. Ръцете на минка са съвсем замърсени и напукани от сажди и от лъскане. Косата и кратко, отдавна не вчесана и не умита. Че кой ще и кратко помогне да се умие и, нагласи плитките. Да и кратко дадат поне каква да е кърпа за главата, а то, станала рушава и мръсна като циганче, но нищо, лятото преваля, ще си. Отиде на село и сестра и кратко ще изкъпе, ще и кратко оплете плитки и ще им върже по едно червено конче и всичко ще се забрави. Преди да изтече срокът за слугуване, детето се разболя, занесоха гуфа, болницата и там умря. Минка си взе бохчата и един пазарен ден си отиде. Първом в селото приледа си куна и оттам съседения заведоха у дома. За трето отделение Минка не можа да постъпи, понеже годината беше сушава. Останаха без храна и трябваше трите, по големичките, деца да се пръснат по печалба. Тя постъпи вече като редовна слугиня в града, семейството на богат търговец с голяма двоетажна къща. Господарите бяха само двама, но теглото същото. По цял ден мие и бърше прозорци, а те големи, високи и не може да достигне навред с ръка. И колко е страшно, като погледне отгоре, към улицата. Мете, мие и бърше стълбите. Кога няма какво да прави, стълбите ще я пратят да чисти уж богати хора, пък сведливи, даже сапун не, купуват, а перат с пепел. Ръцете и кратко са нарани от пепелта. Особено от чаршафите, тия големи и дебели чаршафи, които, за да ги извие и изтиска, чак до гърдите се измокря. Легло няма и си постила върху съндък, но той е къс и все със свити крака спи. Господарите спят горе, а тя долу в кухнята. Точно над главата и кратко има звънец и мине се не мине, зър, зър. Тича, минка по стълбите нагоре, влиза в стаята и пита. Какво обичате, госпожа? А тя, надянала големите очила, пори се и дума, че помня ли? Виках те за нещо, ама докато дойдеш, аз забравих. Какво? Правиш долу? Чистия перушина. А, чисти. Чисти и напълни кошницата, па тогава си легми, а сутринта чуеш, ли звънеца, запари веднага огъня и сложи кафеничето на печката, та дорде. сляза, да е готово. Господарката много обичаше Минка да и кратко мие краката с топла вода, а господарят редовно я караше да бучеше по гърба. Ех, че страшен гръб, цял, обрасал средки косми като старото им куче. Винаги, когато господарите и кратко се хранят... Тя стои права и чака заповеди. Как, бавно ядат тия стари хора и колко много ядат? И все като другите, каквото остане в чиниите им, събират го и го дават на нея. През пости пък я карат да не яде блажно седмица и повече. Тъй правили уж децата, за да ги обича, Господ? А тях, значи, няма да ги обича. Нека не ги обича и минка не ги, обича тия граждани. Дето те я мъчат, да не може ни да си дояде, ни да си, доспи. Ще избяга тя и ще отиде в село пак у фелчерови. Детето им вече е по-отраснало, а те да се бият, да се карат, какво и кратко влиза в работа. Там, поне минават хора от тяхното село, а тук никой. Ще им помага и на градината. Вече може и да попае, и да пере, и голямата кофа ще може да вади от кладенеца. Градината им е голяма. Там сеят фасул, цвекло, картофи, лук, кой ще им го купае. Мързеланата ли, дето по цял ден митка по гости, и селото, или той, дето е все борен и кекъв?